إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً ثَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَنْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَهُدَى فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْبَعَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَذِي هَذِ مُ والشر الامور محدراتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحمني ورحمهكم الله pendengar radio raja di manapun anda berada semoga allah subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan kita selalu berada di atas jalan allah rabbul alamin InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tersiatur Nufus Dan kita sudah berbicara tentang macam-macam nafsu dan keadaan nafsu Dan kita sudah berbicara tentang nafsu mutmainnah Di mana nafsu mutmahinnah ini adalah nafsu yang tenang Senantiasa tenang bersama Allah subhanahu wa ta'ala Nafsu yang selalu tenang dan damai Ketika dia ingat dan berfikir berzikir kepada Allah, nafsu di mana dia wastaqot ila liqa'ihi, senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Rabbul alamin. Nafsu putmainnah adalah nafsu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah, dengan beriman kepada nama dan sifat Allah maka seorang akan senantiasa merasa selalu dilihat oleh Allah Rabbul Alamin nafsu mutmainnah lah nafsu jiwa yang beriman kepada kabar-kabar Allah tentang kejadian setelah kematian di alam barzah termasuk juga kabar-kabar tentang keadaan dan kejadian yang terjadi pada hari kiamat nafsu mutmainnah beriman dan percaya sebagaimana melihat dengan mata telanjang itulah nafsu mutmainnah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah nafsu lawwamah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-Qiyamah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala aqsimu bin nafsil lawwamah bahwa allah bersumpah dengan hari kiamat dan juga allah subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu allawwamah apa itu nafsu allawwamah qala paifatan taifatun allati la tasbutu ala halin wahidatin fahiya kasiratut taqallubi watalawuni fatadakkaru wa taghafal watadbal wa tuhrib و تحب و تبغ و تبغ و تبغت و تفر و تحزن و ترطة و تغضب و تتي و تتكي نفس اللوامه atau nafsu lalwah mah adalah nafsu yang tidak tetap berada pada satu keadaan di mana nafsu lalwah mah senantiasa berbolak balik kadang dia ingat kadang dia lalai kadang dia bisa menerima kebaikan kadang kadang dia berpaling dari kebaikan Kadang dia mencintai, kadang dia membenci, kadang dia senang, kadang dia sedih, kadang ribut, kadang marah, kadang taat, terkadang dia tidak mau taat. Maka nafsul lawama ini adalah nafsu yang selalu berubah-ubah keadaannya dan dia tidak tetap dalam keadaan satu keadaan. Berkata Rasulullah yang lainnya bahwa nafsu atau nafsul lawama adalah Nafsul mu'min, jiwa orang beriman, qala al-hasad al-basri, "Innal mu'min la tarahu illa yalum nafsuhu Sesungguhnya orang beriman tidaklah dia melihat dirinya kecuali selalu mencela dirinya. Yaqulu ma'ratu hadha lima fardu hadha, Karena hadha awla min hadha aw nahwa hadha al-kalam. Dan senantiasa mengatakan pada dirinya, aku tidak ingin melakukan seperti ini. Ketika dia mengerjakan sesuatu yang jelek. Kenapa aku melakukan begini? Karena hal-hala min hal-hala, maka hal ini lebih utama daripada yang ini. Demikian nafsul lawamah. Ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan, maka dia mencela dirinya. Berkata yang lain, Allahum yaum al qiyamah Fatin kullahadin yalu nafsu ida kana musyan ala isaatih, wa inka namusyanan ala taksirih. Maka setiap orang selalu mencelah dirinya ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan. Demikian juga ketika dirinya taksir, yaitu meremehkan atau tertinggal dalam berbuat baik, tidak serius dalam berbuat kebaikan. Maka itu nafsu yang disebut dengan nafsu al-lawamah. Maka nafsu al-lawamah adalah jiwa yang selalu mencela dirinya ketika dia seharusnya bisa berbuat lebih baik tapi dia tidak melakukannya. Seharusnya dia bisa meninggalkan yang jelek tapi dia melakukannya. Maka itulah nafsu al-lawamah. Ibn Qayyim beliau mengatakan, Maka semuanya adalah benar. Walawama nauan lawmata lawwamah maluma walawamat ghairu adapun nafsu lawamah ada dua macam ada nafsu lawamah yaitu yang tercela yang tercela ada yang tidak tercela nafsu yang lawamah yang tercela atau celam yang tercela ketika mencela dirinya adalah nafsu al-jahilah al zalimah al allati yalumuh wa malaikatuhu Yaitu jiwa jahilah, jiwa yang bodoh, jiwa yang zalim Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencelanya dan juga para malaikat Ada pun mencelan yang tidak terkena adalah Al-latila tazalu talumu sahibaha ala taksirihi fi ta'atillah Ma'abadlihi juhdahu fahadihi khairu malumatin u'ashrafun nufusi manlamat nafsuha fi tu'atillah maka nafsu yang tidak la'sul lawamah celaan yang tidak tercela adalah di mana dia senantiasa mengcela dirinya karena apa karena dia tidak mengindahkan ketaatan kepada Allah artinya dia meremehkan dia melakukan tidak maksimal dan dia ma'abadihi jumduh dia kurang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan dia berusaha untuk menambahkannya maka nafsu yang seperti ini tidak tercela dan merupakan sebaik-baiknya jiwa yaitu man lammat fi ta'atillah barang siapa yang jiwanya mencela selalu mencela dirinya ketika kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Pendengar raja, dimanapun Anda berada, maka kalau kita melakukan kebaikan, ketika kita bisa melakukan kebaikan tersebut lebih dari yang seharusnya, namun kita tidak melakukannya, maka kita menjelaskan diri kita, kenapa saya tidak melakukan lebih baik lagi? Seharusnya saya melakukan lebih baik lagi. Maka pada gilirannya, dia akan berusaha untuk membenah diri. Ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan, Maka dia mencelah dirinya. Maka mencelah diri ini pada hari kiamat pun nanti akan dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana uh, Allah SWT berfirman dalam hadis kutsi dari Abi Zahra al-Jufari. Allah SWT berfirman. Zalikum a'amalukum uhtihalakum wa uffiha iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghair dzalik fala yaluman illa nafsahu rawahu muslim Itulah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian dan nantinya aku akan balas kalian barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah memuji Allah dan barang siapa yang tidak mendapatkan yang demikian itu maka jangan mencela kecuali mencelalah kepada kepada dirinya Maka di sini naf an al nafsu Allah jiwa yang mencela ketika di dunia maka dia selalu mencela dirinya tidak mencela orang lain mencela dirinya selalu menghitung dirinya ketika dirinya mendapatkan sesuatu perbuatan ilek kenapa aku mengatakan demikian mengapa aku berbuat seperti itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri masalah Al Basri mengatakan ya. Nafsulawwah an nafsulawwah mah selalu mengatakan ma'rotu haza sebenarnya aku enggak menginginkan hal ini ketika dia melakukan kelekaan lima fardhu haza kenapa aku lakukan begini karena alhamdulillahza seharusnya ini lebih utama daripada yang itu maka demikian dan nafsu an nafsulawwah mah adalah nafsu atau jiwa yang senantiasa tidak tetap dalam satu keadaan berbeda dengan an-nafsul mutmainnah. Ikwan fill din rahimani wa rahimakumullah. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Harits عزيزي بن أرقام يبركاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكثل والهرم والجبل والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشأ ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوه لا يستجاب لها قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكمهن اخرجه مسلم جابر بن عبد وحارث دار زيد بن ارقم له berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan doa ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan dari sifat malas dari pikun dari pengecut sifat pengecut dari kebakhilan dan dari azab kubur ya Allah datangkan untuk nafsuku untuk jiwaku berikan sifat takwa kepadanya wa zakkihha dan bersihkan jiwaku dan engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Engkau adalah walinya dan engkau adalah tuannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari hati yang tidak husuk. Dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari doa yang tidak dikabulkan. Dan Zed berkata adalah Rasulullah SAW mengajarkan kami doa tersebut. Dan kami mengajarkan kalian dengan doa tersebut. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan Fitin, pendengar roja dimanapun anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada jiwa kita ini jiwa ketakwaan kepada Allah, memberikan kepada jiwa kita nafsu kita ini kebersihan sehingga menjadi -nafsu al nafsul al mutmainnah sehingga nanti ketika kita menghadap Allah. Kita disuruh oleh Allah. Ya ayatul nafsul mutmainnah, irjihilah Rabbikiradiyah mardiyah. Kau masuklah ke dalam ibadahku dan masuklah ke Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, keluarlah engkau menuju kepada Rabbmu secara dengan ridho dan beribadah. Jadilah engkau hamba-hamba kami dan masuklah engkau ke surga kami itulah ad-nafsul mutmainnah dan ma'annafsu na allawamah dia senantiasa berubah-ubah kadang nasul lawamah ini kadang ingat kepada Allah kadang lalai kadang dia bisa menerima kadang dia menghindar dan menolak kadang mencintai kadang membenci kadang senang kadang sedih dan seterusnya maka kalau kita lihat juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Summa awrasnal kitaballadheena stafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun dan kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih maka di antara malaikat ada yang zalimun li nafsihi yatudzalimu li nafsihi Bagaimana penjelasan al-hafidz al-hafidz ibnu Kasyir dia adalah orang yang kadang meninggalkan yang haram, kadang mengerjakannya, mengerjakan yang wajib, kadang masih mengerjakan yang haram. Rabbul fiqihin wa rahimakumullah. Kemudian macam nafsu yang ketiga adalah al-nafsu al-ammarobisu jiwa yang senantiasa mengajak dan menyuruh. Untuk melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan dosa. Wahai nafsu al mazmumah, sa'inaha jak murubiku lisu. Maka jiwa yang seperti ini, jiwa yang tercela, karena dia senantiasa selalu menyuruh kepada yang jahat. Wahai damin tabi' adziah. Dan sifat seperti ini termasuk di antara tabiatnya. Saba takhlis ahad min syariah illa bi taufikih bi taufikillah dan tidak ada seseorang yang selamat dari kejelekan jiwa tersebut kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman perkataan istri dari an aziz yaitu zulaikha ketika dia tergoda dengan nabi yusuf alaihi salam dia mengatakan sebagaimana Allah berfirman Wahai aku beri nafsi, inna nafsa. Lain maretum bissu, ilaa ma rahim Rabbii, inna Rabbii gafur rahim. Ia mengatakan dalam Surat Yusuf ayat 53, aku tidak melepaskan diriku dari kesalahan tersebut. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh dan mengajak kepada yang buruk, kepada yang jahat, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabku Illa ma rahimah Rabbi Sebagaimana nafsu al-nafsu al-mutma'innah al Maka al-nafsu al-mutma'innah Adalah jiwa yang dilindungi Jiwa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Inna Rabbi wa rahim, Dan sesungguhnya Rabku Maha pengampun lagi maha penyayang Oleh karena itu Mudah-mudahan kita Memperbanyak doa kepada Allah Untuk minta jiwa kita ini dibersihkan jiwa kita ini diberikan sifat ketakwaan sehingga menjadi an-nafsu al-mutma'innah dan juga kita bagaimana pada mukaddimah tadi dan sering bahkan setiap kajian kita mulai dengan pembukaan khutnatul hajah meskipun tidak harus dengan demikian dan kita kalau melakukannya iqtidaan bin nabi mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya sunnah Mudah orang akan bisa mendapatkan pahala Iktidak mengikuti Nabi Alaihi Wasallam Ketika kita membuka Kajian-kajian penting Dan kita anggap sebagai hal yang sangat penting Yaitu khutbatul hajah Dengan khutbatul hajah Innalhamdulillah Nahmaduhu Walasta'inuhu Walasta'ufiruh Wa na'udhu wa wa na billah Min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'amalina Segala puji hanya milih Allah kita memujinya Dan kita minta pertolongan kepadanya Kita mohon ampun kepadanya Dan kita berlindung kepada Allah Dari apa? Min syururi anfusina Dari kejelekan jiwa kita para jemaah Dari kejahatan jiwa kita Ikhwan fiti'in rahimani wa rahmankumullah Karena asyarka minun finnaf Karena keburukan dan kejahatan ini Bersembunyi di dalam jiwa kita Wa min sayi'ati a'malina dan dari keburukan amal kita. Karena apa? Karena jiwa yang rusak akan menimbulkan amal-amal perbuatan yang rusak pula. Sebagaimana Nabi saw bersabda: Sahihnya Firja Saidi, mudohoh, wa ida saluhat, saluhat jasadu kulu, wa ida fasadat, fasadal jasadu kulu. Allah wahyul qolub. Ia nafla, bahawa pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, InsyaAllah jasadnya baik semuanya namun kalau rusak maka rusaklah semua jasadnya ingat itulah yang namanya alkohol, yaitu hati dan hati berada di dalam jiwa kita ini dan kejelekan bersembunyi di dalam di dalam diri seseorang sehingga kita karena dia bersembunyi muncul ya bersamaan dengan godaan setan di mana setan syaitan yajri majradam setan berjalan melalui pemburu darah manusia maka kita minta perlindungan kepada Allah, min anfusina. kami berlindung kepada Allah, dari kejelekan jiwa kami, yang membisikkan tentang kejahatan-kejahatan, kejahatan kepada saudaranya, membuat makar kepada saudaranya, membuat apa saja, yang nantinya, nampak dengan sendirinya perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan rusak, yang dilakukan seseorang, yang tadinya, Berawal dari nafsunya yang jahat Yang bersembunyi Dan membisiki dirinya Dan dia tidak minta perlindungan kepada Allah Tidak berdoa kepada Allah Karena jiwa itu senantiasa Mengajak kepada yang jahat Jiwa Nafsu senantiasa mengajak kepada yang jahat Oleh karena itu Kita disuruh berlindung kepada Allah Dari kejahatan jiwa kita maka doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita minta kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dari hati yang tidak pernah merasa khusus dari ilmu yang tidak bermanfaat dari doa yang tidak dikabulkan maka kalau orang hatinya lalai jiwanya rusak ilmunya tidak bermanfaat doanya tidak terkabulkan apa yang bisa diharapkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini? Apa bisa diharapkan kita hidup di dunia ini? Kalau sudah hati rusak, jiwa jahat, kemudian uh, kita semuanya ilmu tidak bermanfaat, doa kita tidak diterima, maka tidak ada yang bisa kita banggakan hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka kita senantiasa minta kepada Allah, Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tenang. Semoga kita diberikan jiwa yang bersih. Karena jiwa yang bersih ya, tazkiyatun nufus ini tidak hanya mengajarkan hanya sabar, kemudian qanaah. Dan kita tahu sabar qanaah semuanya mengarah kepada tauhid. Kita perhatikan ya, pelajaran tazkiyatun nufus juga selalu mengarah kepada pelajaran tauhid bahwa kerusakan jiwa itu Perusakan hati dan perusakan jiwa Itu tidak lepas dari dua penyakit besar Yang pertama Ashubahah Di mana Ashubah as ini melahirkan kepada keraguan Keraguan kepada keyakinan Keyakinan berada di dalam jiwa kita, dalam hati kita Dan juga penyakit syahwat Di mana syahwat ini akan melemahkan seseorang Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Dan selalu mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ketika kita berbicara pembersihan jiwa. Maka yang pertama dan utama dan paling penting. Dan tidak boleh dihindarkan. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran kesyirikan. Membersihkan jiwa dari apa? Dari kotoran-kotoran riak. Kotoran-kotoran sumah kotoran-kotoran kesombongan, kotoran-kotoran keangkuhan, bangga kepada dirinya dan selainnya. Berbicara tentang pembersihan jiwa atau nufus maka tidak sebatas dan tidak sesempit pembahasan yang berkaitan dengan akhlak semata, namun yang paling tinggi adalah kebersihan jiwa dari noda-noda kesyirikan. Karena apa? Karena Nafsu Al-Nafsu al, Al-Mutma'inna Sebagaimana Fatadah mengatakan Wal-Mu'min Itma'annat Nafsuhu ila ma'wa'adallah bahwa Nafsu Al-Nafsu al, Al-Mutma'inna Adalah jiwa Orang beriman yang senantiasa jiwanya tenang Damai Mengingat apa yang dijanjikan Allah Wa sahibuha yatma'innu Fi ba'bi ma'rifati asma'ihi Wa sifatihi ila khabarihilladzi akhbarabihi annafsih wa akhbarabihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam perhatikan di sini pemilik jiwa yang tenang tadi adnafsu al-mukma'inna maka dia beriman yaitu kepada apa kepada nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah Allah kabarkan tentang dirinya dan yang dikabarkan dan diberitahukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma an al-mudma'inah adalah nafsu yang senantiasa beriman kepada khabar Allah tentang kejadian setelah hari kiamat, tentang kejadian setelah kematian, maka semuanya ini tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah tentang keimanan dan tentang akidah. Maka tazkiyatun nufus tidak semata-mata hanya membicarakan tentang bagaimana orang itu bisa bersabar Tentang bagaimana orang itu bisa tenang Dan seterusnya Akan tetapi Puncak yang tertinggi adalah Kebersihan jiwa Dari noda-noda kesyirikan Kebersihan jiwa Yang dipoles dan dihiasi oleh keimanan Akan kebesaran nama dan sifat Allah Akan keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan adanya Keimanan yang seperti itu yang menghiasi jiwanya Maka seseorang akan menjadi dan memiliki An-Nafsu mutnah Jiwa yang tenang, jiwanya yang bersih Maka di sini membersihkan jiwa Tidak semata-mata dari keangkuan kesombongan Namun yang paling penting Membersihkan jiwa dari noda-noda kesyirikan Karena kesyirikan merupakan pangkal Dari berbagai macam kebusukan kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kejahatan dan kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kerusakan yang ada di dunia ini Allahumma inni ya'udhubika minan ajazi wal kasar wal harami wal jubni wal mukhli wa agabil qabr Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha Ya Allah, aku berlindung kepadaMu. Kepada engkau dari kelemahan dan dari sifat malas Dari pikun, dari sifat pengecut, dari sifat kikir Dan kita aku berlindung padamu dari azab kubur Dan aku minta kepadamu ya Allah Datangkan untuk jiwaku ini ketakwaannya Dan bersihkan jiwaku tersebut Dan engkau sebagai pembersih jiwa Dan engkau adalah yang menguasai jiwa tersebut Allahumma inni ya bika min qalbin la yaksya ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak husuk, hati yang lalai. Di mana hati yang lalai menyebabkan pemiliknya tidak dikabulkan doanya, menyebabkan pemiliknya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min nafsilah taqsub dan dari nafsu dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, kurang dari apa yang telah ada. Selalu menginginkan apa yang seharusnya tidak diinginkan. Wallahualam. Dan dari doa awal minlaiyadzfa wajawatinlaiyustajabulaha. Dan dari ilmu yang tidak bermanfaat serta dari doa yang tidak dikabulkan. Ekhwan fitin penilaian wajah dimanapun saudara berada. Semoga Allah melindungi kita dan memberikan dan serta mengaruniakan kepada kita yaitu adnabsu mutmainnah jiwa yang tenang, jiwa yang membenarkan khabar-khabar Allah, maka jiwa yang tenang, iaitu ya, jiwanya orang beriman, وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ Sesungguhnya tidak pantas bagi orang beriman, tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, orang beriman adalah jiwanya, أَلْمُتْمَئِنَّهُ adnasul mutmainnah tidak pantas bagi orang beriman laki perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara kemudian dia memilih yang lainnya maka ketika Allah memutuskan perkara jiwa yang tenang adnasul mutmainnah dia cuma mengatakan sami'na wa atha'na na. innamaka qala almu'minina idha du'ila lillahi war rasul liyahkuma bainahum aiqulu sami'na wa ata'na sasun yaqata al beriman ketika diajak kepada Allah dan rasul agar menghukumi di antara mereka maka ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat itulah adnafsul mutma'innah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainhum tsumma la yajidu fi anfusihim mimma qadayta wa yusallimu tasliman wala yijidu fiyafusim harajan mimma padaita wa yusallimu tasliman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demi Rabbah wahai Muhammad mereka tidak beriman sampai mereka itu menerima apa yang telah kau putuskan dengan sebenarnya dan tidak ada dalam nafsu nafsu mereka, jiwa mereka haraj yaitu merasa tidak menerima sesak di dadanya dan mereka benar-benar pasrah -benar dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Itulah an-nafsul mutmainnah dimana pada pada zaman sekarang pada saat sekarang ini sangat-sangat kita membutuhkannya. Semoga Allah memberikannya dan menjaganya, membersihkannya sampai kita menghadap Allah dan jiwa kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan Ya Ayatuhan nafsul mutmainnah. Irjii ila Rabbikirafiyya mardiyah, fadholi fi ibadii, wadholi jannati, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsul mutmainnah, Irjii ila Rabbik, luarlah, kembalilah engkau menuju kepada RobMu, Rabbiatan mardiyah dengan ridho dan diridai, fadholi fi ibadii, masulah engkau kepada bagian dari hamba-hambaku. Dan masulah engkau ke dalam surga kuwata Allah Maka ini yang kita harapkan Ikhwan fitih mahimani Warahmatullahi wabarakatuh Demikian penjelasan Tentang nafsu Al-mutma'innah Al-nafsu al, al, -nafsu al Dan nafsu yang senantiasa Mengajak kepada kerusakan Yaitu al-nafsu al-amma'am al ammarah bisu Maka penulis Di sini mengatakan Sebagai Hura kalam sebagai hura kalam iaitu keringkasannya bahawa nafs mutma'inna qoriduha yaliha wa yusabiduha wa yadzifu fiha al hab bahawa nafsu yang tenang jiwa mutma'inah ini iaitu senang biasa ditemani oleh malaikat dia berada di sampingnya selalu meluruskannya dan membisikkan serta melepaskan kepadanya kebenaran wajurohi buhalfihi wajurihah husna suratihi serta uh, selalu apa namanya memberikan keinginan untuk melakukan kebenaran tersebut dan menampakkan kepada jiwa bentuk yang baik dari kebenaran tersebut kemudian nafsu al innah yang ditemani oleh malaikat Maka malaikat senantiasa memberitahukan kepadanya tentang yang batil dan menghindarkan dari hal tersebut Adapun nafsu al-amma rabissu Maka syaitan menjadi temannya Faju'ilah syaitanu kariduha Wasohibu yaliha, Fawwa ya'iduha Adapun nafsu yang selalu menyuruh kepada yang jahat Maka temannya adalah syaitan Yang selalu berada di sampingnya Wajak di sufi hal batin, wajak berubah besu, selalu melemparkan kebatilan ke dalam jiwa tersebut dan menyuruh kepada kerusakan. Wajuzayinuhu lha, wajutilu fil amal, wajrihal batin fil suratin tafaluhu, watasdhinuhu, watasdhinuhu, dan menyuruh selalu berbuat yang jelek Kemudian menghiasi kepada jiwa bahwa yang batil itu menjadi baik. Kemudian selalu memanjangkan angan-angan Ini perhatikan Memanjangkan angan-angan Ingin begini, ingin seperti itu Dan ingin begini, ingin begitu Kemudian memperlihatkan kepada jiwa Terus yang buruk tersebut Syaitan memenampakkan yang batil Dalam bentuk yang baik Sehingga jiwa melihatnya Nafsu melihatnya Sebagai kebenaran Dan sebagai sesuatu yang baik Itu an-nafsu Al-amma-rabisu' di mana temannya adalah selalu dibaring oleh syaitan. Kemudian ikhwan Fidin penulis mengatakan was syaitan wa junduhu al kafara yattabiyani min nafs al amarah bi abu syai'a al mutmainna takhlis al a'mal min syaitan wa min Syaitan dan tentaranya dari orang-orang kafir senantiasa apa selalu mengajak jiwa yang buruk ini, jiwa yang jelek ini kepada tidak dahli, iaitu lawannya dari nafsu anak nafsu al mutmainnah. Dan yang paling sulit dialami oleh jiwa yang mutmainnah adalah membebaskan amal dari gangguan syaitan dan dari gangguan al ammarah Yaitu yang mengajak kepada keburukan. Wallahu asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya, ya. Seorang hamba itu memiliki satu amal satu saja yang sampai kepada Allah Subhanahu wa maka orang tersebut hamba tersebut dianggap telah sukses. Walakin abatil amarah dan setan an yad'a lahu amalan wahidan yasilu ila Allah akan tetapi nafsu yang senantiasa mengajak kepada yang buruk dan setan dia tidak membiarkan dia tidak rela bagi seorang hamba memiliki satu amalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang yang bijak orang-orang yang memiliki makrifah tentang Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan wallah law a'lamu amalan wahidan wasala ila Allah la min al ghaibi yadmu demi Allah seandainya aku tahu bahawa aku memiliki satu amalan Yang diterima oleh Allah Yang sampai kepada Allah Maka benar-benar aku lebih gembira dengan kematian ya, Dibandingkan dengan orang yang tadinya enggak bertemu keluarganya Kemudian bisa bertemu dengan keluarganya Abdullah bin Umar Beliau mengatakan Raja Allah Lahu a'lamu anna allaha Qabila minni Syajadatan wahidatan Lam yakun rahibun habba ilayya min al-maut. Tandaya qata'u bahwa Allah menerima dariku satu sujud saja, maka kematian lebih aku sukai. Ikhwan fil din rahimani wa Demikian para as-salaf as-shalih mereka ingin amal yang dilakukan ini tidak menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Nabi mengajarkan kepada kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizutan halalan tayyibah wa amalan mutaqabbalah Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat Aku mohon kepadamu, iaitu uh, Rizki yang halal dan yang baik Dan aku minta kepadamu agar amalku menjadi amalan yang terima Sampai sampai selesai solat dan atalkan seandainya aku tahu satu amal, satu jenis amal diterima, bahkan Abdullah bin Umar mengatakan satu saja satu sujud dariku aku tahu diterima oleh Allah, aku lebih suka kematian lebih suka aku lebih aku sukai dibandingkan dengan orang yang hilang kemudian bisa berjumpa dengan keluarganya atau orang yang tadinya safar jauh kemudian rindu kepada keluarganya Ketika bertemu dengan keluarganya, sangat cinta, sangat senang ketika mau berjumpa. Maka kata Salafus Shaleh lebih aku suka daripada orang yang seperti itu. Ikhwan, waddi rahimani, warahmatullah. Demikian pembahasan tentang macam-macam jiwa ini. Semoga kita bisa memiliki an-nafsul almutmainah. Tentu saja dengan banyak belajar, belajar tentang Akidah yang benar, akidah yang sahihah, keimanan yang benar, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Karena diantara tanda-tanda nafsu al-mutmu'inna adalah dia beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Beriman kepada apa yang terjadi setelah hari kiamat, apa yang terjadi di alam barzah dan dia beriman kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa surga dan kenikmatannya. Selanjutnya sampai di sini kajian ini dan kami serahkan kepada Al Akh Al Fabil Fawaz. Hafizah taala. Silakan tafadhol. Naam jazakallahu khairan ya ustaz. Demikian Islam, ma'azana Allah Pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfuz Umri Hafizahullah taala. Dan untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini, anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 020819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa dari mana, Bapak? Abu Sare, Tanjung Priok nih. Silakan, Mbak. Uh, untuk Istighfar saat istighfar kan ada dua pagi istighfar dan subhanallah umdi yang saya tanya apakah istighfar itu bisa kita tambah astagfirullahaladzim wa'atubu laik atau astagfirullahaladzim sampai di situ cukup atau dua-duanya kita pakai saat mm -hmm. dan untuk mengikuti sampai 100 kali dulu kan ada tasbih itu yang tidak boleh katanya bidah mm -hmm sepasinya kita buang, se sepasinya kita buang jadi satu lingkaran itu 100 kali saat hmm. boleh, itu seperti -se -se itu. Iya untuk untuk membantu menghitungnya bapak ya. Soalnya kan saya terkena tanaman. Oh ter ter tanaman Lupa yeah. begitu saat. Iya, toh, terima ternanya kasih Tosharif. Nah. Ya. Assalamualaikum. Alaikum. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaAllah bisa menyembahku saat. Iya. Nah. Ya. Yang saya pernah baca dan saya terus alami Allah alam menjawab ya bahwa kita boleh mengucapkan, saya pernah baca hadis. Allah astagfirullah alazim wa tubu laih. Astagfirullah wa tubu Boleh kita baca itu? Ya. Atau kita baca astagfirullah, astagfirullah juga boleh atau astagfirullah watu, Allah, wa tubu laih. Allahu Kemudian yang kedua tadi tentang maaf izin nah, saya... e, mengenai penggunaan alat Ustaz tasbih ataupun yang jenisnya <tuh>. untuk e, mengetahui bilangan eh zikir tersebut <tuh>. di mana Bapak tadi e, uzur e, beliau tidak bisa melihat demikian, Pak. Ya, kita bisa menghitung dengan jari Karena Nabi beliau yang menghitung ketika berpikir dengan jari beliau ya, Maka kita hitung dengan dengan jari kita ya, InsyaAllah itu yang yang mendekati dengan, dengan sunnah Ada berus lebihnya dengan tasbih Memang ada silah para ulama ya, dalam masalah itu Namun yang lebih, apa namanya Benar adalah kita menggunakan jari kita ya. Maka ketika pada zaman sahabat Ya ada seorang yang menyuruh kepada temannya di masjid Ya halilu mi'ah Wasabihu mi'ah Yaitu hitung tasbillah 100 kali sambil ada batu di situ Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? kepada mereka Kamu jangan hitunglah kesalahan kesalahanmu. Maka di sini menghitung dengan biji tasbih Ya para ulama mengatakan tidak termasuk bagian dari sunnah Maka kita menghitung dengan jari jumlah dikit InsyaAllah hitungan 100 kali dengan jari Insya Allah bisa kita lakukan. Bagi ya, siapa saja, Allah waalaikumsalam. Nah, demikian untuk pertanyaan yang pertama. Dan selanjutnya kami angkat dari penerbangan kembali ada Ibu Salma Rahmat di Ciganjur Iya Taib. Nah, silakan dari mana Bu tadi? Dari Depok Ciganjur Salma Rahmat. Oh iya Taib. Silakan Ibu keinti pertanyaannya Ibu. Uh, begini Pak. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Uh, begini Pak. Um, saya baru kira-kira setahun lebih lah uh, jadi mualaf gitu Oh iya pak. Hmm. Uh, uh, Aa, yeah. kalau? Ya silakan. Yang saya tanyakan gini pak, waktu saya belum jadi mualaf saya masih katolik kan, tapi saya sekarang dah Islam. Tapi pas begitu saya pas Islam, yeah. uh, orang tua saya tu dua-duanya meninggal pak. Hmm uh iya. -huh. Yeah. Uh, saya tu sebenarnya so, ada rasa sakit hati banget ya pak ya. Tapi ya, ya. saya ketengan ngedoakan banget pak. Hmm. Ya. Banyak orang yang bilang katanya kalau saya doakan itu nggak bisa pak, katanya nggak masuk katanya. Iya. Ya. Bagaimana saya harus bisa mendoakan orang tua saya pak? Iya. Ya. E, meninggal ya. dalam kondisi masih Katolik ibu ya? E, agamanya lain gitu maksud saya pak. Iya. Ya. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendoakan orang tua saya gitu pak? Iya, baik. Terima kasih Ibu ya, atas pertanyaannya. Naam. Ya. Naam, ya. nah, silakan Saudara. Ya. Nah. di dalam agama Islam ya, maka yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa may yataqi ghairal Islamiyadina fala yuqbal min. Para fuqaha kontemporer hazam Islam, maka tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah." Maka guburlah semua amal perbuatanmu Dan pun termasuk orang yang rugi Maka ketika Nabi SAW Beliau pernah menangis Dan membuat orang selitarnya menangis Lalu beliau mengatakan Istak zantu Rabbi An astaghfirulaha walam ya'zalli Wa istak zantu an azura qabraha Fa'abinali fazur gubur Fa'innaha Subakirikumul mawt Nabi menangis dan membuat orang lain di sekitarnya menangis Lalu beliau mengatakan Aku sudah berusaha minta izin kepada Allah Untuk memohonkan ampun untuk ibuku Tapi Allah tidak mengizinkan Karena ibunya masih dalam keadaan musyrik Dalam keadaan tidak di atas agama Islam Tidak di atas agama uh, agama fitrah ya. Kemudian Aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya ziarah kuburannya dan, dan Allah mengizinkanku maka sejarah kubur karena itu bisa mengingat kepada kematian. Maka di sini kepada ibu untuk doa tidak bisa dilakukan karena apa? Karena e, orang yang meninggal ya, tidak akan bisa orang meninggal lembadan di luar agama Islam tidak akan bisa menerima kebaikan kebaikan dari orang yang hidup dan kebaikan kebaikan yaitu semua. Tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, ibu sekalian, ya, kepada ibu bertanya, ya, ya, Nabi juga bersedih, sampai beliau juga menangis sedih adalah tetap sedih. Beliau pun juga menangis ketika beliau mintakan ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Namun ketika minta izin untuk ziarah kuburnya diizinkan, dan Nabi mengatakan ziarah kubur karena itu bisa mengingat kita kepada kematian. Ya, sedih adalah tetap sedih, ya dan itu kita ses, apa namanya mudah-mudahan kita juga bisa menghindarkan diri dari kejadian yang serupa dan kita jaga keluarga kita ku amfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian Allah nah, a'lam. Naam demikian untuk Ibu semoga diberikan istiqamah di atas Islam Ibu ya. Tayib selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Khairuddin di Citarik. Assalamualaikum Bapak Ya, silakan ke inti pertanyaan, Pak Nau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya, eh, saya tu sudah pernah ada seorang ustadz dia. Ya. <coughs> Terus. Eh, maaf, mo mohon maaf. bapak eh, agak dikeraskan suaranya Bapak mungkin eh, terlalu kecil. Dia mau jadi kubur gitu, kata wali lah kalau gitu ya. Ya, seorang ustadz tadi Bu, ya. bilang hmm. eh, itu nggak boleh, gitu ya. Terus apa dibilang? Dibilang itu kita ke sana. Masa tidak sirik. Kita sana mendoain doa. Mendoakan itu orang itu. itu Mendoain terus baca yasih. Gitu. Kita cari berkah. Itu bagaimana keterangan itu? Mencari berkah begitu Pak. Iya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan. Waalaikumsalam. Uh, dari pertanyaan ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, mengalap berkah di kubur. Yang ketiga, membaca Quran di kubur. Yang keempat, apakah itu termasuk syirik? Maka di sini poin-poin ini harus kita perhatikan. Yang pertama tentang ziarah kubur, hukumnya sunnah ziarah kubur. Yang kelima tadi ziarah kuburan makam-makam wali. Maka ini poin penting semua. Maka ziarah kubur ya hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi mengatakan kuntu naitu kum anziaratil qubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Sebagaimana juga hadis tadi, fazurul qubur fa innaha tudzakkirukum maut. Ziarah kubur Karena itu bisa mengingatkan kematian. Maka hukum sunnah untuk ziarah kubur apa milah tujuannya yang pertama mengingatkan kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang mati. Ketika Nabi telah menguburkan salah satu seorang sahabat yang meninggal, beliau berdiri dan mengatakan, Istighfirulahikum wasalulahut tasbih faidnahul faidnahul anjusal. Minta kan ampun untuk saudaramu dan mintakan atas bid, yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Karena sebentar lagi dia tanya, kalau tujuannya jarak kubur, mendoakan orang yang mati dan mengingat kematian, maka itu disyariatkan. Ya. Namun kalau sejarah kubur ya, Kemakam wali Sana kemari bawa perbekalan Maka ini masuk kepada Sabda Nabi SAW La tusad dur rihal illa illa salati masjid Masjidil haram Masjidil aqsa Masjidil hadha Janganlah kalian mengadakan perjalanan Yang bersungguh-sungguh dengan perbekalan ya, Kecuali Ketiga masjid Yaitu Masjidil haram di Mekah Masjidil aqsa di Palestine dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka selain itu tidak boleh kita menganggap tempat-tempat ya, yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Al bahwa di situ mengandung berkah. Kalau masjid secara umum iya, tapi kalau masjid tertentu, kalau saya tak pernah di masjid ini merasa tidak serak, ia ya, merasa di sini begini dan begitu, ya, maka ini tidak dibenarkan kecuali dengan pertimbangan bahwa di sini sunnahnya lebih banyak, di sini banyak bir'ah, lain lagi. Tapi kalau dengan tempat nah itu harus dengan dalil. Maka di sini ketika karop kubur ini kubur ini dianggap berkah, yang harus dengan dalil. Ini tidak ada dalilnya. Lebih-lebih ngalah -lebih, berkah seperti itu yang bertabur kepada orang yang meninggal dunia itu, dia ya dengan bertawasul kepadanya, maka hal ini pun juga sama jawaban yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Quraisy dahulu, mereka mengatakan Sebenarnya kami enggak minta kepada mereka ada beribadah kepada mereka, cuma agar mereka itu, yaitu penghuni kubur ini yang dianggap memiliki karoma dan seterusnya mendekatan kami kepada Allah. Kalau saya minta langsung, al-Fasi nah, masih kotor, makanya perlu perantara. Maka Allah mengatakan, ya, sebagaimana perkataan mereka orang-orang Mustiqlu'ish, ma nakbudhum illa liu karibuna ilallahizulfa. Kami enggak dengar mereka, kecuali hanya untuk mendekatan kami kepada Allah. Nah itulah. Dan yang paling penting ya uh, Yang paling penting kita perhatikan disini Munculnya awal Kecirikan di permukaan bumi ini ya Dulu manusia bersatu Sebagaimana Allah berfirman kanan Nasuh umat dan wahidah Adalah manusia dulu satu yaitu bertahid Sejak Nabi Adam sampai menjelangnya Jutusnya Nabi Nuh Namun ketika menjelangnya Jutusnya Nabi Nuh Ya umat Nabi Nuh Mereka ini menyekutupkan Allah dengan jalan apa? Apa penyebab utamanya aluluhf nihin berlebihan dalam mensikapi orang-orang soleh? Yaitu apa? Ketika ada orang-orang soleh yang mati, kemudian dikubur, mereka beribadah di kuburan tersebut. Ya, maka dalam surat No. ayat yang ke 21 puluh satu atau dua Allah berfirman. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah mengutus Nabi-Nabi-Nya untuk memberitahu umat manusia tentang kebenaran dan mengajarkan mereka Jangan mereka berkata jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wahsua, ya. Yahusha, dan Nasr. Kalau kita lihat kepada terjemahan Quran di sana boleh dilihat, ya. ayat surat No. ayat 23, ya. bahawa nama-nama tersebut nama-nama orang soleh. Ketika meninggal di catatan kuburannya beribadah di situ dan disebut oleh muqayim, ya, ibadah mereka bisa lama-lama. Bahwa kemudian mereka mengatakan satu sama lain bagaimana kalau kita uh, bikin bentuk patungnya supaya lebih khusuk. Yang pada akhirnya dianggaplah penghuni-penghuni kubur yang dirupakan bentuk patung itu sebagai pendekat mereka kepada Allah, melikatkan mereka pada Allah, perantara mereka kepada Allah, Subhanahu Wataala. Nah, maka disinilah ziarah kubur yang seperti ini bisa menuju kepada kepada kesyirikan. Nah, ini harus hati-hati. Maka tadi ziarah kubur Malah berkah perlu baca Quran, ya. Al-Imam Syafi'i baca Quran di kubur, maka di beliau di kubur untuk orang mati tidak sampai pahalanya karena Imam Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Beliau menyebut perkataan Imam Syafi'i tidak sampai dan Nabi mengatakan la taj'al ja buyutakum kuburo, jangan jadikan buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Artinya apa? Baca Quran di rumah karena di kuburan itu tidak dibacakan Quran sebagaimana keterangan para ulama. Demikian Allahu a'lam. Naam. Terima kasih untuk Ustaz dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari uh, Saudara Eko di uh, Jakarta Selatan. Barakallahu fikum Ustaz uh, ketika Seseorang berada di lingkungan yang uh, Di sana terdapat ilmu Dan sunnah Dia semangat untuk beribadah Namun ketika dia berada di lingkungan Yang penuh uh, dengan uh, Bid'ah dan tidak adanya ilmu Atau redupnya ilmu Maka uh, ibadahnya kendor dan terasa malas. Apakah ini sebagian dari sikap atau dari nafsu lawwamah dan bagaimanakah upaya atau kiat bagi seseorang yang walaupun dia harus berada di lingkungan yang redup ilmunya ataupun banyak kebid'ahan di dalamnya bisa senantiasa istiqamah. Terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Wa faika ya akhi. Perhatikan di sini Memang lingkungan itu sangat menentukan kita, ya, teman juga sangat menentukan kita. Sehingga Nabi menurut kita untuk hati-hati berteman, karena almaru adini qolili, fal yuha fa almaru uh, al ma adini qolili. Ya. Kemudian agama seorang Tergantung kepada temannya, panduru, panduru ya, am uh, aman tu qolil. Maka perhatikan. Siapa kamu berteman? Kemudian juga Habib mengatakan Innama makluluan dari suka uh, matari nafas. Masjid Al-Miski warna kisilkir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti orang menjual mina wangi dan orang pandai besi Adapun Hamilul Miski lima anjuk diaja wa imma anta bertamim wa imma anta jidarihan taibah. Adapun orang yang minyak wangi, ya. kemungkinannya engkau mendapatkan minyak wangi itu, atau membelinya, atau mendapatkan bau yang sedap, bau yang enak. Adapun nafi hulkih imma anilrosiyabak wa imma antalida riham habisatan. Adapun <tip> pen penegresi itu entah bajunya terbakar atau dia mendapatkan bau yang tidak enak. Maka itulah kondisi kalau kita berada pada lingkungan. Maka di sini yang harus kita hindarkan adalah. Kita jangan sampai berada pada ilmuwan ini. Kalau jiwa kita itu lemah. Kalau hati kita itu lemah. Kalau keimanan kita masih lemah. Dan ilmu kita masih lemah. Adapun orang yang ilmuwanya sudah kuat. Kemudian ilmunya sudah kuat. Maka kewajiban mereka untuk. Mendakwakan ilmu yang hak. Mendakwakan trahid dan mendakwakan sunnah. Dengan dengan hikmah. Mau ilmuwan ilmu hatna. Dan dengan jidat yang baik. Maka kalau masih lemah. Jauhkan dari keadaan yang seperti itu Karena pada akhirnya akan tenggelam Bagaimana kiat-kiatnya Kalau memang sudah bisa dihindari Untuk berada di sana Maka senantiasa dia harus keluar Untuk Memperbarui imannya Mendatangi majelis ilmu Ya Sebab kalau misalnya harus pindah rumah berat Harus pindah lingkungan berat Harus ada banyak perhitungan Maka dia jangan berada di sana dalam pengertian, tidak pergi ke majelis ilmu, tidak mendatang majelis ilmu, tidak membaca buku-buku yang bermanfaat, tidak mengamalkan ibadah. Kalau dia tidak seperti itu, maka akan tenggelam dan akan tergelincir, akan berseret jauh. Maka hati-hati dengan keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih. Dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Ibu Vita di Bekasi. Ustaz, apakah uh, caranya untuk menghilangkan kebencian di hati apabila uh, mungkin beberapa waktu ataupun uh, kita pernah mendapatkan kezoliman dari seseorang? Demikian, Ustad? Ya. Semua dengan ilmu, masya Allah, dengan ilmu kita akan diterangi dengan berbagai macam. Karena ilmu ada cahaya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya, shakautu illa waki'in suahib di tarkil ma'ansi. Wahlam An-Nilman Nurun. Wabillahullahulahyudali Azi. Aku mengulur kepada Wakil tentang ilatnya hafalanku dan dia memutarkan aku azhar. Aku meninggalkan perbuatan maksiat. Ketaulaan ilmu itu cahaya yang akan menerangi pemiliknya. Kalau orang punya ilmu maka dia yang akan dijaga oleh ilmu. Kalau orang punya harta maka dia yang akan menjaga hartanya. Jadi kembali Kalau orang punya ilmu ilmu yang akan menjaganya. Kalau orang punya harta dia yang akan menjaga harta Lebih berat mana? Maka lebih ringan orang yang dijaga oleh ilmu. Maka dengan ilmu. Maka diantara ilmu mengatakan Nabi bersabda Rasulullah: "Nafas malu min sedekah, ولا زاد الله عبدا بعفٍ إلا إنذار ومن تواضع لله رفعه" (Rauah Muslim). Tidak akan berkurang harta karena sedekah sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada hambanya yang memiliki sifat memaaf kecuali akan diangkat Ya Derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Ditambahkan kemuliaan Dan barang siapa yang rendah hati karena Allah Maka akan diangkat derajatnya hmm. Dan Syed Muhammad bin Salatahimin Beliau mengatakan ya, Dan syaratus salihin Sangat berat untuk memiliki sifat itu Syedhan selalu mengatakan ngapain kamu mau memaafkan dia Demikian Maka kita dengan ilmu Demikian Okay. Uh, selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali untuk selanjutnya ada Ibu Helna Rahmat kembali yang uh, kembali bertanya silakan Ibu. Halo salam itu Pak Ustad. Alhamdulillah. Uh, gini Pak Ustaz kalau mertua saya kan sudah haji, iya. Uh, sudah meninggal yang ibunya. Iya. Uh, terus. Saya biasa mendoakan Al Fatihah aja karena saya belum tahu doa-doa yang lain gitu. Hmm. Um, apakah Al Fatihah untuk orang yang meninggal saja hmm. yang saya kirimkan hmm. atau untuk orang yang tidak meninggal juga akan ada gunanya gitu Pak? Iya. Nah. Uh, cuma terima kasih. Gitu, hmm. <laughs> Iya, terima kasih, Bu. Iya, iya, iya. Yang Untuk Apakah untuk orang uh, hidup juga bi bisa begitu maksudnya, Bu, ya? Al-Fatihah tersebut. Baik. Nah, ya. terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja doa, ya. Berdoa kepada Allah, ya. Allah mu'afir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah ya'iminhum wal amwat. Ya Allah ampunilah kepada orang beriman, laki perempuan, orang Islam, laki perempuan yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal maka doa diberikan kepada kaum muslimin kepada siapa saja baik yang meninggal maupun masih hidup ya terutama yang masih hidup kita saling mendoakan semoga diberikan istiqomah saling mendoakan supaya diberikan afsir sid as-sabar ya di tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam urusan hidupnya saling mendoakan dan mendoakan satu dengan yang lain termasuk ad-tawasul tawasul Tawassul yang disyariatkan di antaranya minta doa kepada saudaranya beriman sebagaimana ketika Nabi mengatakan kalau kalian bertemu dengan rombongan Yaman di situ ada namanya Uways bin Amir maka mintalah doa kepadanya ya, agar mendoakan kepada Allah untuk berikan ampunan. Kenapa? Karena, Karena dia doanya mustajab dan penyebabnya adalah dia berbuat baik kepada ibunya. Maka ketika Omar menjumpainya mintakan dia minta agar Waiz bin Amir ini mendoakannya kepada Allah SWT untuk memberikan ampunan. Nah ini menunjukkan, ya, dan juga dalam hadis yang lain, ya, bahawa Nabi juga pernah minta doa kepada Umar, Ya ukhoy la tanpa nabi doa'ika, Wahai saudaraku jangan lupa dengan dengan doamu. Maka ini boleh kita saling mendoakan kepada kaum muslimin yang hidup maupun yang meninggal, wa bina ufir lana wa likhwa deliladina sabakura bil iman, wa la taja alfi'i qulu bin azilla deliladina amanu. Ini doa yang menunjukkan, Digunakan kepada orang yang beriman yang sudah meninggal dan juga doa yang lain untuk yang masih hidup demikian. Uh, Kemudian mengenai penjelasan uh, mengenai Al quranul Karim khususnya Al Fatihah ini, Ustaz, uh, okay, penekanan yeah. untuk uh, yang sudah meninggal ataupun yang uh, bagi yang masih hidup bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Apakah, apakah mengirimkan Al Fatihah bermanfaat oh, yeah. ataukah? Yeah. Uh, uh, Al-Fatihah ini uh, untuk yang uh, masih hidup juga uh, uh, bermanfaat begitu untuk uh, mengirimkan doa ya. Ada pun mengirim pahala bacaan Quran Itu tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh Oleh para sahabat Sehingga alimah musyafi'i beliau mengatakan tidak sampai Sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi dalam kitab Syara' al-Aqidah al-Tuhawiyyah Ya juga demikian menghadiahkan uh, Pahala Bacaan Quran kepada orang-orang Yang masih hidup ya, Apakah kita juga sudah kebanyakan pahala Maka kita minta pahala dengan bacaan Quran Untuk kita Adapun mendapatkan orang-orang dengan doa ya. Adapun barangkali bertawaksul Dengan amal soleh di antara dengan bacaan bacaan Quran tertentu, ya bacaan Quran, ya dan kita tidak boleh dengan bacaan tertentu, khusus dengan dalil, ya. kita baca Quran, kemudian ya Allah dengan baca Quran tadi aku bertawassul mudah-mudahan uh, apa namanya orang ini fulan dan fulan diberikan kemudahan dalam urusannya. Namun ketika menentukan surat-surat tertentu, surat yasin, surat al-fatihah, maka ini harus dengan dengan dalil dan tidak ada dalil ya yang menunjukkan itu. Adapun al-fatihah dalil yang saya ketahui adalah dipakai untuk meruqyah wallahu aalam li nah, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan telepon kembali ada Ibu Desi di Bekasi. Nah, silakan Ibu. Ya, Waalaikumsalam oh, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. begini, Pak Ustaz, uh, saya kan baru beberapa hari ini memakai cadar. Uh, uh, saya mau Minta juga top-top sama orang tua saya ini masih banyak ditanya Pak top nah, sedangkan saya baru hari ini ke rumah orang saya, terus saya itu marah besar karena keluarga saya itu nafik cadar. Saya yang penting dasarnya ya, couter. Terima kasih ya. Bu Desi, nangsilakan saja. Secara secara ringkas, ya bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah cadar, ya dalam masalah cadar ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan e, wajib, ada tidak. Ya ini secara secara ringkas. Namun ketika kita sudah sudah memilih pendapat ulama dan kita uh, tenang dengan pendapat dan dalil-dalil yang mengatakan wajib maka hukumnya wajib bagi kita. Ya, namun kalau kita masih belum tahu maka kita cari tahu dulu tahu, tahu dulu kemudian ya ketika kita sudah memilih pendapat yang menenangkan kepada kita ya, dan komplit seperti kita yang ikuti pada, pada ulama dengan argumentasinya kemudian kalau dihadapan dengan orang tua, ya karena ini masih perkara yang hilaf, maka nasihat saya kalau memang orang tua sangat luar besar dan akan mengganggu hubungan, ya, maka pendapat yang mengatakan itu abul, maka lebih baik ikuti pendapat orang tua. Kalau memang itu le, apa namanya akan me, menge, mengakibatkan apa namanya kerusakan hubungan dengan orang tua. Kalau memang bisa menjelaskan bahwa saya menggunakan ini sebagai fitnah. Ya, dari wajah seorang wanita, di anak lelaki dan seterusnya. Kalau bisa menjelaskan itu, dijelaskan dengan baik dan santun, dan sopan dan sabar. Jangan sampai ya untuk masalah cadar itu adalah ijtihad, ijtihan. Adapun kepada orang tua itu koti, ya maka jangan sampai yang koti apa yang ijtihad mengalahkan yang koti. Dulu hakat kepada orang tua larangannya koti. Membuat orang tua sakit hati larangannya adalah kot ini. Ya. Sementara menggunakan cara tidak ijtihadi ya. Maka di sini Allah wabillamizawab. Ya. Kalau memang sampai orang tua marah besar dan belum mampu untuk menjelaskannya, ya. barangkali bisa dipakai sesaat ini bisa dipakai Allah wabillamizawab. Ya. Karena ini memang masalah yang uh, amat berat ya dan mungkin juga nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain Allah Nah Selanjutnya kami akan dari penelpon kembali Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz, ya di sore hari ini Dari mana Ibu, silakan Dari Ibu Nining di Jamrut. silakan ibu Jamrut Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Pak, mau tanya Kalau pembagian warisan itu Laki-laki sama perempuan kan 1 banding 2 ya yeah. uh, Ini di keluarga Ini katanya Pembagiannya itu sama Itu gimana, untuk menjelaskan ke mereka itu nggak mudah soalnya karena karena uh, kebiasaan di sana di kampung itu seperti itu jadi sama pembagiannya anaknya 4, yeah, yeah, hanya dibagi 4 gitu yeah, saya yeah, takutnya yeah, Madorotnya yeah. banyak Betul. gimana cara menjelaskan ke keluarga itu aja terima kasih pak ustadz waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jazakallah khairson semoga Allah menambah kepada ibu semangat untuk menjaga agama ini karena apa karena ibu wanita ya kalau yang bertanya laki barangkali ini ada kaitannya dengan kepentingan. Tapi ibu wanita yang seharusnya dengan pembagian yang sama ibu dapat ee, lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi ibu bertanya. Karena itu bukan hak ibu dan ini mudah-mudahan Allah menjaga ibu dan keluarga semua. Semoga Allah menambahkan semangat. Karena Allah berfirman: Wa zakari misl habilun sya'in. Untuk laki-laki itu mendapat dua bagian dari dari perempuan. Bagaimana cara menjelaskan? Memang kalau berat menjelaskan kepada mereka kita sendiri beri buku buku-buku yang menjelaskan tentang warisan, ya, yang menjelaskan ayat Allah tentang itu sudah jelas masalah ini. Kemudian kalau tidak bisa lagi datangkan orang yang alim dalam masalah ilmu alit, ilmu falahil, ya. Kemudian orang tersebut termasuk orang yang disegani oleh keluarga untuk menjelaskan. Sebab posisi ibu di sini adalah posisi yang di, di, di atas dalam pengertian kalau diam saja dapat ragian yang banyak. Tapi tidak ridho, karena itu tidak tidak pas dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu la tutaddimu baina ya dili la wa rasulih Wahai orang-orang beriman janganlah engkau mendalui perkataan Allah dan rasulnya, yaitu mendahulukan hawa nafsu kita daripada firman Allah dan sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini betul ya, laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat 1. Walid zakarib isbahadirsayyin. Dan kalau enggak bisa menjelaskan sendiri jagaan orang yang diserjani oleh keluarga untuk menjelaskan dia mudah-mudahan diberikan jalan yang keluar terbaik Allahumma. Allah. Nah, e, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan antum pada kesempatan sore hari ini dan mungkin ada kata penutup. Silakan. Ya, baik sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah dengan doa doa tadi yang sudah kami sebutkan. InsyaAllah bisa dicari dalam buku-buku doa di antaranya doa Wirid, ya, oleh Syaikhul pardeh dari pimpinan tuker jawa bisa dicari doa doa tersebut karena doa doa itu doa yang bisa memberikan kepada kita kebaikan yang sangat mendasar dimana kebaikan yang mendasar ini e, siapnya untuk menerima kebaikan kebaikan yang lain ya kalau jiwanya rusak jiwanya hancur bagaimana bisa menerima kebaikan yang lain kalau tidak bisa menerima kebaikan yang lain ya tidak bisa kebaikan bertumpang pada jiwa yang rusak maka kebaikan tersebut bisa menjadi bukan alat pembantu tapi alat pembunuh bagi dirinya sehingga bisa menyalahgunakan kebaikan-kebaikan ya untuk bisa dikerjakan oleh syaitan billah. Di sini uh, sebagai kata akhir wallahu